7 și 17 minute Răcorică, răcorică Nu e una din zilele acelea Poate și de asta lumea se întoarce de la mare Și avem parte de un incident Pe autostrada Soarelui Circulația rutieră e oprită Pe autostrada Soarelui, pe sensul către București În zona kilometrului 69 Înțeleg că s-a produs un accident rutier În care au fost implicate un autocamion Și un autocar traficul Camion și autocar? Și un autocar, da Încă nu știm detalii despre ce s-a întâmplat acolo Însă traficul rutier iar e deja deviat Pe rutele Drajna-Lehliu a 2 Și Drajna-Călăraș-Lehliu pentru traficul greu Vă ținem la curent cu ce e se întâmplă E circulația pe... cu totul pe firul ăla? Da Autocamian, Autocamion și autocar, mamă da. Bă, Și duminică un accident destul de Care a blocat tot mai da, bine de care a a blocat tot. Eu v mai zis, nu, de asta nu ni se fac autostrăzi Bă, nu știm să mergem pe autostrăzi Asta mai spus. e un proces de educație. Da. Și cu autostrăzile, pe măsură ce o să avem, o să se tot În întâmple fel. astfel de accidente, până da. când, probabil, într-o generație, oamenii o să învețe să meargă pe autostradă. În pe mod altă... normal, e foarte greu să faci accident pe autostradă. Nu, nu e foarte greu, chiar foarte ușor la cum se circulă. Dacă nu știi să mergi, este și Nu zic dacă e circulat da. civilizat. Da, dar pe de altă parte, pe un DN- de ăsta, cu câte un sens, eu zic că sunt mai multe accidente decât pe autostradă. Păi, chiar pentru dacă de... traficul e mai mic. Pentru că avem puține, <laughs> pentru că avem foarte puțin kilometri de autostradă. Sunt 40 de exact. de kilometri de drumuri în țara asta și cred că sunt cât autostradă? 600-700 de kilometri de autostradă. Deci, proporțional sunt foarte puțini. Da. Dar sunt niște lucruri pe care trebuie să le înțelegi atunci când mergi întins pe un drum de ăsta, cum ar fi o autostradă sau pe un drum expres. Și cea mai mare tămpenie pe care poți să o faci este să mergi în fundul ăluia din față. Să-l presezi eu am mai zis asta, cred că atunci când la examenul de permis ar trebui făcute și niște cursuri de conducere defensivă, pentru că îți schimbă modul de a șofa eu am făcut întâmplător și Zaf a fost da. cu, nu? am fost împreună la Titi Da. Titi ne-a făcut niște cursuri de astea de conducere defensivă Băi și înveți lucruri, adică îți demonstrează acolo Că modul în care uh, conduci, de fapt, este greșit. Ai nevoie, în principiu, cam de o secundă să reacționezi în momentul în care se aprind stopurile mașinii din față. Și îți demonstrează asta, te pune într-o mașinărie și zice, ține-te de volan și când vezi că se aprinde becul din față, apasă pe pedala de frână. Și noi măsurăm timpul de reacție. Și timpul de reacție este cam uh, 0,4 secunde. În condiții reale, este o secundă. Și după care, dacă te gândești ce se întâmplă în trafic când mergi în, în fundul lui din față, îți dai seama că dacă nu lași cel puțin o secundă să treacă între mașina din fața ta și tine, dacă ăla ciupește frâna, aici se întâmplă în el, ceva. Sau se înt... Bun, o să repet acum o modalitate să te asiguri că atunci când mergi pe autostradă ești safe, ești în siguranță. Deci, mergi în spatele unui vehicul Ia-ți un punct, ăsta e pentru șoferii care nu știu trucul ăsta, pentru ceilalți îmi cer scuze, asta e Ia-ți un punct de reper pe marginea drumului Uită-te când mașina din fața ta trece prin dreptul unui copac, să zicem, sau al unui stâlp Și în momentul în care a trecut prin dreptul copacului respectiv, număr în gând 2001, Trebuie să ajungi la 1000, deci trebuie să faci 3 secunde până treci și tu prin dreptul acelui uh, punct de reper. Asta este o distanță de siguranță și funcționează la orice viteză. Lasă-ți 3 secunde de reacție. Doamnelor și domnilor, ați ascultat sfaturi rutiere la ofertă în această dimineață din da, partea domnului Petreanu. Știu, ce știu că sună serios, dar poate că trebuie să facem și puțină educație, pentru că sunt foarte mulți dintre ascultătorii noștri sunt în mașini. Și lucrurile astea nu se învață. Ai permisul, permis, o, asta e. Pune... Te învață să parchezi lateral. Dar în momentul în care mergi cu 130, 140 pe autostradă, parcarea laterală nu te ajută cu nimic. Și despre asta nu se vorbește la școala de șofer, Pentru că nu se merge pe autostradă cu școala de șoferi Na. Sau Ai vorbit de condus defensiv Cred că de defensiv erau toți cei care au luat permisul la Pitești Da, bine, de sunt demenți, demenți da. de e cu altă poveste da. Bun, asta e o meserie care trebuie să apară Știi, de instructor auto care să facă și cursuri de conducere defensivă În rest, sunt tot suie de meserii pe cale de dispariție în țara asta Foarte multe meserii au tot dispărut Mă gândeam, a, uite știi ce îmi, îmi trebuie un loc Unde să-mi schimb bateriile la ceas Că pe vremuri aveai ceas De la care se întorcea, nu aveai nicio problemă Au apărut ceasurile cu baterii Și mă rog, ceasurile sunt ieftine Și tot ții ceasuri de-a lungul vieții Întoarce bateria m <laughs> Și descoperi că ai Multe ceasuri acasă Care au bateria terminată, unde mă duc să schimb uh, E un loc Angea, în Crângaș -a -a. și unul la domeniu La Crângaș și la domeniu no. În, obor, Tre în obor, obor sunt vreo 3 Da, trebuie să traversez 3 sferturi de oraș până de Acum ce vrei să fiu ca patiseriile da. Ce <laughs> Da, frate. De ce nu? Care-i problema? Vreau cea sornicărie în, în intersecție da. La Corbeanga da, da, da, da, da. De ce nu, da. frate, să se facă? Ce? Da, și mai, băi, mai sunt și scupe bateriile astea Și țin și puțin Eu zic că meseria de e pe care de dispariție Uite, de vreo 3-4 ani zici că vezi butoane <laughs> Și nimic da. Viitorul nu sună tocmai bine Și agent de turism cred că e pe care de dispariție Deși agentul de turiști ce face, te scapă de responsabilitate. Adică acum e foarte simplu să-ți organizezi vacanța singur. Intri pe net, îți rezervi bilete de avion, îți rezervi hotel, totul e super ok, adică n-ai nicio problemă. n când ajungi acolo și îți dai seama că ai făcut alegerile greșite. Dar la cine pe... mai Da, la cine mai urli. Mi s-a întâmplat mie, a trebuit să plec în urmă cu două luni sau trei luni, am fost plecat uh, în Atena. Așa. Și mi-am rezervat un hotel foarte drăguț, cu un preț foarte bun și erau niște poze minunate și am ajuns acolo și era exact cum trebuia să fie. Adică hotelul era în regulă, curat, personalul de serviciu foarte mișto, doar că nu puteai să ieși pe stradă. Pentru că era într-o zona Atenei apropiată de centru, dar care este invadată de refugiați și uh, pline de grafiti toate uh, businessurile acolo sunt închise, geamurile sunt sparte și când am întrebat niște greci așa mi-au zis: "Ah, ei, păi acesta este ca ferentariul vostru." Vezi. Da. Și era foarte frumos în Mai hotel. Mai că ajuns acolo niciodată dacă nu erai agent de tu. Până la ușă. <laughs> și aveam o mașină închiriată, am parcat-o în fața hotelului și când am intrat să o un în... băiat zicea: "Ați cu mașina? Da, dați-i repede cheia că vă duc eu într-o parcare pezită de noi, să nu spargă ceva mașina." Erau drogați în zona. Bun și la cine Dumnezeului mai țipi, că nu mai ai la cine să țipi Dar a fost o ofertă foarte bună Am cumpărat, am rezervat la un preț foarte bun Hotelul ăla și au fost foarte drăguți Ne-au dat și a lune gratis Deci te-ai priceput Da Deci e important să cumperi la ofertă Întrebarea dimineții Acum după tot ce am vorbit Luca, tu care crezi că e întrebarea dimineții? Ceva cu autostres și cu meserii pierdute. Meserii pierdute <laughs> și autostres. Da. Întrebarea dimineții este următoarea. Ce, Ce ai cumpărat... U... Lasă-mă să... Da. Ce <laughs> ai cumpărat ultima dată la ofertă? Asta e întrebarea. <laughs> da. Da. să trebuie să punem un webcam. <laughs> Moacele lui Luca <laughs> sunt... <laughs> da, deci asta <laughs> e. Păi da, vorbire în demeserii de baterii de cează alea. Păi da, e o introducere ca să luăm prin surprindere audiența. Deci, la 1.769 sau 1769 așteptăm răspunsurile. Ce de ai cumpărat ce este... ultima oară la ofertă? Șlapi. Mi-am luat șlapi la ofertă. Cât ai luat șlapi? Ce șlapi? șlapi șlapi la ofertă cât costă șlapi ca să-ți iei la ofertă adică cât poți să dai pe șlapi în loc de 10 le-ai 7 sau ce Ofertei tot una cu reducere? da da e de asta deci, șlapi la reducere vara sunt da. șlapi la reducere Așa, erau ei, adică n-am păcutat asta Au venit direct reduși să cumpar cumpăr lap și erau reduși 30% o! Are de tot Era vorba de preț sau de lungimea șlapilor? Da. Da. Bine, Atunci, eu ce -am cu... Că Eu? Aș pe interesant da. <laughs> Mi-am cumpărat un short Fii atât cum a fost <laughs> Și eu ți -l -ai l -ai luat mai scurt Deci a trebuit să mă întâlnesc cu cineva și am zis, ai venit la mol, în Băneasa, că are birou aici. În, orice, în timp ce stăteam, m-a sunat și a zis, s-a întârzi 5 minute. Bine, și am intrat într-un magazin de, asta de articole sportive și primul lucru erau șorturi Și scria mare, redus 50%, așa că i-am luat. Nu ai văzut? Da. Nu aveam nevoie în mod special, dar am avut asta personalitatea feminin latura feminină din personalitatea mea a fost mai puternică. Știi că fetele așa sunt dacă văd că scriu undeva 100% știi semnul de procente, s-a terminat. Nu mai trebuie să cumpere și Era, uite, era redusă cu 35% Se poate? Bă, dar zic, era redusă De la cât? Adică nu știi cât Poate că, de fapt, nu e nicio reducere adică nu se poate, știi? Oricum e scumpă Și cu reducerea ta de 35% Apropo de nicio reducere pe mine nu m-ați întrebat Dar vă spun eu <laughs> <laughs> Mi-a mi luat niște bașcheți Zilele trecute, despre care știam că Nu știu, sunt vreo 50 de euro dar erau reduși 50% și costau tot 50 de euro, <laughs> Da, faptul că erau reduși... Da, bă, e și la tine, la feminină. Da, da, da, e foarte dezvoltată. Da. De 1,769, trebuie... 1,769, SMS cu tarif normal, întrebarea dimineții, ce-ai cumpărat ultima oară la ofertă? Vă așteptăm și pe pagina de Facebook Europa FM asta ocupăm marea Europa FM live pe plajă pe 12 și 30 și 31 iulie de la ora 19:30 vino și tu pe plajă între Venus și Saturn să cântăm împreună cu Antonia Carlos Dreams, Loredana, The Moga Music Show, Lidia Buble și Adi Velia, Delia Vance, Smiley, Voltage, Andra, Proconsul, Les Elefans Bizar, Grimus, Stop și Zdup, Vița de Vie, Byron, Robin and the Backstabbers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 Hei, hai să-ți dau un pont. Când e căldură mare, sunt o mulțime de moduri în care să te răcorești. Înlocuiește mâncărurile calde cu salate asezonate cu ulei de măsline și fă dușuri cât mai reci, pline de parfumul gelului tău de duș preferat. Pentru provizii de răcoare, în săptămâna XXL, la Lidl, ai ulei de măsline Primadona, un litru la 19,99 lei și gel de duș Sien, diverse sortimente, un litru la 5,99 lei. Lidl. Meriți să fii surprins.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 Combina frigorifică Arctic clasa A+, volum 291 de litri, cu 5 ani garanție, este 949,99 lei preț la schimb. De acum ne poți suna la orice oră la suport clienți, chiar și în weekend. Arctic. Pentru tine. Flanco.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 schimbă tot, știm sigur că Andra vine la Europa FM Live pe plajă, nu uitați 29-31 iulie Andra cântă sâmbătă pe 30 iulie cu voltaj, proconsul Delia Vang și Carla Dreams. A fost examenul de română ieri la bacaluriat. A început bacul, baftă la bac, baftă la bac. Deci tragedie iar Iarăși. Da. Vezi, Pocinogul s-a lăsat iar cu petiții să se ia în considerare un anumit gen de răspuns. Asta după, după povestea de la evaluare. Uh -huh. Când, mă rog, vieții copii n-au știut să citească o diagramă și au făcut petiție să fie admis și răspunsul greșit. Ce? Care e problema? că cu... l-au dat... Băi, majoritatea, majoritatea decide. Nu vei, uite-te la da. București. Uh, nu, în general, nu... Cazul de la bacalaurea de ieri. Unul dintre subiecte era așa, citez, redactează un neseu de 600-900 de cuvinte, mult după părerea mea, da? uh -huh. în care să prezint tema și viziunea despre lume într-un roman interbelic studiat. Deci le-a dat la alegere. Mă, ce carte ai citit tu un roman inter... Zi de el ce știi tu, acolo 900 de cuvinte, 600-900. Nici nu le-a mai dat să nu mai fie răi, știi? Uh -huh. Pe principiu, cred că la anul o să fie... Mă, Scrie, scrie ceva. Scrie ceva mă ce știi tu acolo din ce ai învățat. Bun, asa. Și, ce -au și mai mulți elevi au scris despre Moromeții. Problema cu Moromeții. Moromeții de Marin Preda că Moromeții nu este un roman interbelic. Se referă la o perioadă dintre cele două războaie și de după cel de-al doilea război. Primul volum a apărut în 1955, deci nu e un roman interbelic. Rezultatul, o petiție online ca să fie luată în considerare și răspunsul cu moromeții. Ce? Că, na. Și petiția strânge semnături cu miile, asta este îngrijorător, cu miile. Aseară erau De Deci a apărut ieri petiția după ce s-a terminat examenul. Aseară erau 2.500 de semnături, acum am verificat sunt 4.155 de semnături. Textul petiției este mortal și are următorul titlu. Moromeții la subiectul 3 la Bac cites. Această petiție a fost creată pentru a se lua în considerare și romanul Moromeții la subiectul 3 la bac, virgulă, deoarece acțiunea romanului este interbelică, chiar dacă romanul a apărut în perioada postbelică. Mulți dintre noi ne-am gândit că este corect să scrie Moromeții doar din această cauză, trei puncte și continuă. Și nu e chestia că nu am învățat cei care am scris romanul Moromeții și probabil din cauza emoțiilor și altor chestii care ne-au pus piedică. Două puncte. Adică punct, punct, nu? Adică punct și încum punct, nu două puncte ca semn gramatical, mă scuzați. Și continuă. Dacă insultați în această petiție, virgulă, nu arată decât, virgulă, bună creștere pe care voi o aveți. Punct și semnul exclamării. Susținem moromeții pentru subiectul 3 la bac. Spațiu și 5 semne de exclamare și ghilimele asta e. Deci, oamenii sunt pe principiu, băi, nu, dacă am greșit, nu contează, am greșit, a fost o greșeală onestă, deci noi n-am vrut să greșim, dar am greșit, acum de ce nu ne da și nou o notă bună, pentru că am greșit onest. Și la comentarii, comentariile sunt geniale, sunt sute și sute de comentarii, dacă aveți timp, trebuie să intrați pe petițieonline.com și să căutați asta, moromeții, la subiectul 3 la BAC. Zic, da, un comentariu, faza este, zice comentatorul, că primul volum este interbelic, o grămadă de site-uri, ba chiar și manuale scrise de profesori, unde scrie clar că volumul 1 este interbelic. Deci sunt niște oameni care spun că e interbelic, deci, păi frate, trebuie să fie interbelic dacă sunt unii care zic așa. Altul răspunde, băi, 1955 nu e deloc interbelic, ba chiar e foarte postbelic. <coughs> 3. Alt comentariu. E dezbatere. Da, dezbatere. Alt comentariu ce? dar nu e corect. Ar trebui cu doi ar trebui să ne dea totuși o notă acolo. Să puncteze, nu cu nimic. Adică, băi, dă un încolo, să ne dea și nouă ceva. Mi se pare corect ca să fie corect pentru toți, zice altul. Altul zice, nu știi ce e interbelic? Nu e panică. Sapa tot la fel de lungă are coada, Bravo. spune unul care cred că ăsta era tocilarul clasei și un pic uh, răutăcios, așa, mă, răutăciosule, un, to un tocilar răutăcios, adică ce ai făcut, mă, tu știi când au fost uh, războaiele primul și al doilea în cazul ăsta, ești uh, tocilar. Și îi răspunde unul, zice, cât de răutăcioși sunt unii, dacă ai fi în locul celor care au scris moromeții, nu ai mai fi spus asta. Asta înseamnă invidie, clar. Cu ce te încurcă pe tine faptul că ar puncta și la ceilalți? Ce e cu atâta mâncărime? Pas ce. Păi, vezi că ești prost, Și zice. Cum adică. Și că, ce e cu atâta mâncărime? Mâncătorie, vrei să spui. Băi, generația trebuie. asta. Deci, băi, băiești. nu mai e. Noi, Zaf, tu îți dai seama că noi trebuie să facem neapărat ceva. Ăștia nu pot să ne plătească pensiile. Nu au cum, nu Dacă... se poate, nu se poate deplăteaște pensiile. astea sunt nu, nu pot să o mâncă. să lucrăm mai mult calificat. Deci trebuie să Ori să murim înainte Vă de pensie. Trebuie să am mai un mesaj, luat de pe tot de pe petiție. Unde m-ai Pe, pe Messenger-ul asta? de la a? Facebook. Ce s-a lansat Ieri la prânz Ieri s a lansat. La păi citește tu mesajul. Ce a fost aseară, seara, <laughs> aveți idee? sau de o să fie pantana 3? C am văzut că aia, la petiție cu aia cu diagrama era mamă, subiect de la... Da. Și astea interesant de urmări. N-am văzut. Băsescu. Da. da. Apropo de asta cu cine e de vină, e una din întrebările. Unul din comentarii spune așa, bună ziua, am și o întrebare da. apropo de petiția asta. De ce purta ăsta se fular? Da. Mă, băiete. Petiția oameni. Da. 4.155 de semnături. Hai, Unii spun că... care au scris de monomenții. Unii va spun... Da. Unii spun că ar fi... Că nu se poate, că, că petiția asta nu poate fi reală, că e scrisă la mișto. Dar v-am citit textul, mie nu mi se pare deloc la mișto și multe din comentarii sunt foarte serioase, știi. Da. Eu zic să ne oprim aici. Avem mesaje de la întrebarea dimineții. Luca mai ținut întrebarea dimineții. Am încurcat dimineții. de tot, am încurcat -o. Ce ai rău, cumpărat rău, ultima rău. oară la oferte? Era întrebarea dimineții, 1769 și mesaje pe pagina de Facebook Europa FM. Revenim imediat după Sălin Dion. That's the way. is. bună dimineața! Zingalați ne spune că a cumpărat cauciucuri de bicicletă uh, la promoție, cum ar veni. Aha, uh, uh, asta apropo de întrebarea dimineții. Ce ai cumpărat ultima oară la ofertă? Băi, cumpără lumea în dragi. Dragomir zice pe Facebook săptămâna trecută am cumpărat un wireless outdoor. Cum outdoor? Cum adică outdoor? De pe Amazon, Italia, unde prețul este real redus Mersi de pont Iar ieri seara am luat un bax de bere nemțească De la un hipermarket La ofertă reală 160 la normal și 79 de cenți la redus Tare ah, Deci domnul, cred că stă în Italia Lucian zice Am cumpărat cu o săptămână înainte de Black Friday O placă video pentru PC Exact în ziua Acum arile reduceri Era cu 200 de lei mai scumpă <laughs> Bărzu Și-a cumpărat mașina în weekend Zice Am avut treabă, nu glumă Păcat că n-am avut una plus una gratis Le-aș și folosit pe amândouă simultan Acum sunt liniștit Dar nu știu cum sunt vecini din bloc Așteptarea a meritat O să vezi tu pe mașină o să scrie cu cui niște mesaje. Bârzule. Cristian zice, asta a da, dat temă de gândire. Mă chinui de cinsemă afară să-mi aduc aminte. Cred că vreo piesă la mașină, dar hai cu live pe plajă, că e super oferta verii. Roxana și-a cumpărat la ofertă un mic laptop. Zice, voiam de mult ceva mic pentru călătorii și deplasări. E, de fapt, doi în unu și laptop și tabletă. Așa? Eu nu prea o pricep, așa că a rogat-o pe sora și pe cumnatul meu să-mi caute ceva weekendul trecut O zi cât mai plăcută. Piticul zice, piticul tău mulțumesc, mă. Ultima oară am cumpărat la ofertă trei salamuri la preț de două. Nu știu dacă m-aș băga la chestia asta. Bogdan, boxeri sau boxeri, așa? Cineva și-a cumpărat încălțăminte și Valentin zice, mi a cumpărat la super ofertă pe vecina mea. Eh, deci, un TV uh... smart cu multe defecțiuni, cauciucuri de bicicletă, cum spuneam mai devreme, unitate de PC care nu funcționează. Am recuperat <laughs> banii după o lună. Uh, două ciocane la 10 lei, ne spunea Odin. <laughs> Cine spune asta? Oti Oti de la Otilia? <ridge> uh, da da, da. E posibil e la Am luat un ceas cu încărcare scâr. solară 1600 de lei Băi uite ce bani au ascultătorii nuștri. Am cumpărat o carte Spune Maria din București He? Asta, asta bun, e un deja Un bun început uh, Bere cu 4 lei, spune Sorin din Constanța. O mașină nouă și a luat Octav din Cluj, un cățel la reducere am cumpărat, un ceas cu 50% reducere, spune Alexandru, ca sa aflu mai târziu cât costă pe internet fără nicio reducere, probabil că la fel. La ofertă am luat nevast, a venit la pachet cu soacră, socru, soră, plus un câine și acum sunt vreo 3, spune Marian din București. Sper Cățeii sunt vreo trei, adică nu s-au multiplicat ceilalți. Așa. Am luat ulei de plaj la ofertă, 20 de lei, preț la raft, acasă m-am uitat pe bon, scria 30, spune la Urențiu. Am cumpărat o motocoasă. O În motocoasă. două ore s-a stricat. Mă, îți dai seama, a folosit două ore, motocoasa. Ce fi făcut cu ea? Și când m-am dus să o duc înapoi, erau cinci persoane înaintea mea care poțiseră exact ca mine. Am stat mai mult să o dau înapoi decât să o cumpăr. Uh... Si prăjitua casei-am luat două baxuri de câte 16 ce spune. Mai nu mai luați mancare la reducere. Nu mai luați mancare la reducere, suspectă pe cuvântul meu. Da. Știi cum sunt alea? Vânzare accelerată la magazin și expiră peste două ore. Exact. Cât de accelerată? Vânzare fulgerătoare ar trebui să fie. Uite, am luat Irish Cream la jumătate de preț, că urma să expire, din cauza alcoolului nu se strică. <laughs> Bună, oricum se dezinfectează. Spune Adi. Vă mulțumim tare mult pentru mesajele din dimineața asta, foarte drăguțe. apropo de live pe plajă, E la ofertă. Intrarea este liberă. Începem pe 29, continuăm pe 30 și pe 31 iulie sper să reușim să ne oprim. Da, deci vii la un concert și primești 3. Primești 3. Asta era reducerea noastră. 7 și 52 de minute. Avem știri și după aia Republica Fantastică România. <gântu -i>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 live pe plaja.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii, FM Live pe plaja, cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia, refreshed by Pepsi.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 fă mai mult loc pentru prospețime în bucătărie. Cu EMAG și LipHer ai tehnologie la zi și design modern. Profită de reducerile de până la 25% la aparatele frigorifice LipHer. Cumpără acum de pe EMAG frigider LipHer, capacitate 272 litri clasă A++ și 6 ani garanție la doar 1249 lei. EMAG Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei întâmpină probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă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 Sunie, Sune, Sunie! bine! Sune, Sune. N-am mute vaca jos, de pe coperiș, ca sala. țala. Și odată dată să a spus că nu-ți cele mai bune sigle! Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Gândește la rece și profită de reducerile de până la 500 de lei la paratele frigorifice Arctic.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 Niciun caz. M-am îngrășat și nu îmi stă nimic bine. Dar de ce nu încerci S-Line System? S-Line System? S-Line System este o descoperire în lupta împotriva surplusului de greutate. S-Line System intensifică arderea grăsimilor, reglând totodată nivelul de zahăr din organism și împiedicând depunerea grasimii. Odată cu vârsta, metabolismul se modifică. Alege S-Line System în funcție de nevoile tale. S-Line System este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. S-Line System, silueta perfectă la orice vârstă.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 educatoare evidențiate de gene lungi și dese? Cum o pot obține fără aplicarea de gene false? Descoperă Bonileş, un ser revoluționar pentru stimularea creșterii genelor și pentru îndesirea și îngroșarea firului. În plus, grație compoziției sale speciale, serul Bonileș previne căderea excesivă a genelor. Perfect! Cu Bonileş, genele mele naturale vor deveni mai lungi, mai dese și mai definite. Produsul Bonileş este disponibil în farmacii. Bonileș, secretul genelor lungi.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 Și acum. Timișorana te răsplătește cu 3 milioane de berți direct sub capac sau cheiita și 1000 de euro zilnic. Căci cum de e voie bună, și premiile se adună. Detalii pe beri.timișorana.ru pentru cei peste 18 ani. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Este ora opt bună dimineața! Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bine v-am găsit! Astăzi sunt anunțate ploi doar pe arii restrânse în Carpații Meridional și Oriental, în Oltenia și în Nordul Munteniei, posibil izolat și în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi între 21 și 30 de grade cu 28 în București. Acum în capitală sunt 20 de grade Celsius. Aproximativ 30.000 de, de funcționari din primării și consilii județene intră chiar acum în grevă de avertisment. Până la ora 9 nu va fi activitate în aceste instituții, dar nici la ghișeele serviciilor publice. Excepție fac doar urgențele. Sindicaliștii susțin că personalul din administrația publică locală a fost discriminat în raport cu angajații din administrația centrală, care au beneficiat de creșteri salariale de până la 70%. În altă ordine de idei, banii obținuți din valorificarea bunurilor confiscate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate se vor împărți la sănătate, educație, justiție, interne și parchete. Potrivit legii, cele mai mari sume vor ajunge la educație și sănătate. Peste 20% din cele confiscate, afirmă ministrul justiției Raluca Caprună faptul că legea prevede modul în care se împartă în procentele acestea, eu cred că reprezintă un stimulant. Printre beneficiari sunt și Ministerul Public și Ministerul de Internă. Da, cred că este o măsură care stimulează o acțiune mai eficientă în, în acest sens. Și o presiune socială, sigur că nu puțin. Cu cât aducem mai mult banii acolo de unde au fost furați, cu atât vom avea mai mult bani pentru educație și sănătate, care sunt primele două domenii finanțate cu procentele cele mai mari. În măsura în care agenții. Deci consideră că pentru menținerea valorii unui bun acesta trebuie să fie valorificată. Agenția poate să facă asta. Fiscul și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate au atribuții diferite. Președintele Agenției Cornel Călinescu. În primul rând vom reduce această durată pe care o pierde statul în momentul de față administrând sau neadministrând eficient astfel de bunuri. Bunurile sunt valoritate. Cel mai ușor de administrat bun este suma de bani. Se aplică dobânda și la sfârșitul procesului se decide încotro merge această resursă. Cu privire la hotărâre definitive vom avea în vigoare acel text care ne va permite să nu mai fim obligați să valorificăm. Acele sume de bani nu vor mai fi rezultate din valorificare, ci poate vom ajunge la situația în care această cel bun va fi reutilizat social într-un proiect. Circulația rutieră pe autostrada Soarelui este în continuare deviată pe sensul către capitală din Drajna, pe rutele Drajna-Lehliu A2 pentru traficul ușor, respectiv Drajna-Călăraș-Lehliu pentru traficul greu. În zona kilometrului 69 s-a produs un accident în care au fost implicate un autocamion și un autocar. O persoană a murit și alte trei, între care două femei însărcinate au fost rănite. Autocarul în care se aflau doi șoferi și șapte pasageri a lovit din spate un tir, apoi a ricoșat în parapet. Traficul pe autostradă este blocat. Al Italia, Al Italia intră în grevă. Peste 140 dintre zborurile de astăzi au fost anulate. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de anularea unor avantaje pe care piloții și alți membrii personalului le aveau, e vorba de călătoriile gratuite cu aeronavele companiei. Are detalii Ștefan Leonte. Compania aeriană italiană Alitalia a anulat 142 de zboruri după ce o parte a personalului său a intrat în grevă. Directorul general al companiei consideră că protestul este inexplicabil și nedrept. Greva este provocată cel mai probabil de suprimarea drepturilor angajaților de a călători gratuit către bazele companiei, decizie luată pentru a economisi banii, a mai explicat directorul general al Alitalia. Sindicaliștii evocă la rândul lor un atac la adresa drepturilor lucrătorilor. Ei sunt nemulțumiți. De de faptul că nu au fost consultați înainte de luarea acestor decizii. Angajații au mai evocat o majorare a orarelor de lucru, proceduri de concediere individuale în afara normelor și neacordarea unor ajutoare destinate angajaților, având condiții personale foarte delicate. Veste tristă pentru George Zafiu și toți cei care cred că nu-i echipă mai frumoasă și iubită ca rapid. Clubul de fotbal din Giulești a intrat în procedura de lichidare. Lichidatorul desemnat de instanță, Aurel Brihac, l-a notificat pe administratorul special Adrian Diaconescu să predea parafa clubului și cele 38 de bilete la ordin, garantate de firma patronului Valerii Moraru. Pe 13 iunie, Tribunalul București a pronunțat falimentul societății care administrează formația rapidistă. O prima tentativă a patronului de a suspenda decizia executorie a avut loc săptămâna trecută, dar avocații au greșit instanța adresându-se aceluiași complet de judecată care a hotărât falimentul nu mulțumim, era și cald afară, acum putem să înțelegem că s-au dus în altă parte. Mulțumim pentru știrile Europa FM Sport, Luca Pastia! Amaru Shumudika susține că are o ofertă de la o echipă din Europa și se gândește serios să o accepte. Antrenorul campioanei Astra Giurgiu a declarat pentru Digi Sport că vrea să plece din Liga 1, dezamăgit că Federația l-a suspendat în preliminariile Ligii Campionilor, iar în campionat nu va putea activa două luni începând cu 22 iulie, când va fi startul noi ediții. Shumudika spune că suspendarea sa internațională expiră la 1 august, astfel că poate să preia o echipă din altă țară. Reamintirea l-a fost suspendat inițial șase luni pentru că a apariat pe meciuri din România, a făcut recurs și pedepsa a fost redusă la doar două luni dar la nivel național, începând cu prima etapă a noului sezon. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Știrile Europa FM la final urmează Republica Fantastică România. Înțeleg că s-a suspendat taxa auto. Nu Și taxa știu. de mediu. Da, nu mai știu. Și taxa de poluare. Da, Și timbrul, taxa de timbru. Timbrul nu, timbru de mediu, nu. Ăla nu? Nu, sau poate. Se dă înapoi banii, dar nu toți. Unii, pentru că... unele situații, dar oricum se mai inventează altceva. E o poveste nesfârșită. Nu putem inventa Taxa pe funcție, taxa pe prostie ne-au îmbogățit. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!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 și Antonia pleacă la Europa FM 8, 8 minute și Vank și Antonia vin la Europa FM la pe plajă Antonia vine vineri, iar Vank vor veni sâmbătă pe 30 iulie la cel mai tare spectacol al verii. 8 și 9 minute acum Republica Fantastică România e o poveste despre disprețul statului față de cetățeanul român o poveste despre care am vorbit la microfonul asta. Despre tax auto, vorbind, taxa auto, vorbim, taxa de primă matriculare, taxa de mediu, taxa de poluare sau timbru de mediu, ca tot purtat tot soiul de denumiri. La un moment dat, în țara asta, guvernul, guvernul tăricianul pe vremea respectivă, a decis că e cazul să aplice o taxă oamenilor care își cumpără o mașină în țara lor. O taxă suplimentară față de celelalte taxe și impozite și comisioane și se plăteau și se plătesc oricum la achiziționarea unui autovehicul. Și, cum spuneam, taxa a purtat diverse nume, s-a plătit sub diverse forme, cu o grămadă de categorii exceptate și categorii de oameni și categorii de vehicule. Un Halloween e o încurcătură cumplită pe tema asta, este extrem de greu să faci o istorie coerentă. Prima dată a fost taxa de primă matriculare, în 2007, impusă de guvernul Tărician. Auzi, crezi că a fost ca, la, ca darul la prima nuntă, dacă e vorba de terician? Da, da. da. Darul la prima nuntă, taxa de primă matriculare. Și la nunta a doua, crezi că a dat darul de la prima nuntă înapoi și l-a încasat pe următorul? <laughs> Bună întrebare. C a avut a Hai să vedem. În 2008 s-a făcut exceptare pentru mașinile noi. În 2010 exceptarea s-a anulat. Au început procesele, oamenii au dată judecată statul pentru taxarea abuzivă, au câștigat procesele, prin deci istoria este încă o dată eu o rezum, o rezum foarte tare. În 2009, de exemplu, taxa a fost schimbată, a fost micșorată pentru unele categorii, mărită pentru altele, au fost taxate și mașinile noi, dar nu cele Euro 5. Nu s-a aplicat taxa la transferul de proprietate. În 2010 statul s-a răzgândit iar, a decis să impună taxa și la tranzacțiile cu mașini second-hand între cetățeni. Doamne, haos total, oamenii furioși, năuci, se taxează iar și mașinile noi la prima matriculare. În 2011, taxa a fost redusă un pic, a început să să fie aplicată și mașinilor care fuseseră matriculate înainte de 2007. Uh, surpriză, evident, pentru proprietarea acestora. Și eu am descoperit asta. Aveam o mașină second hand produsă în 2006, pe care am cumpărat-o în urmă câțiva ani Așa. și pentru care nu era nicio taxă. Acum, când am încercat să o revând, am aflat că am deplorit o taxă. și deci, este o nebunie totală. Nu înțelegi nimic din uh, Eu aveam o mașină cumpărată înainte să se aplice orice taxă pe care am vrut să o vând da. și nou proprietar a trebuit să plătească taxa da, domne. Da, este pentru un... mașina respectivă matriculată nouă fiind atunci exact. de acum era veche. Așa, așa, așa. Asta este un haos total. Bun. Taxa de asta s-a transformat ultima dată în timbru de mediu, asta a făcut-o guvernul PSD. La un moment dat, ministrul mediului din guvernul Ponta Rovana Plumba a admis că toți banii câștigați de stat din taxele astea, de fapt, cum s-au fi numit ele oricând, erau dați înapoi oamenilor în urma proceselor. Pentru că oamenii nemulțumiți și furioși, pe bună dreptate, au început să dea în judecată statul și au câștigat pe bandă rulantă iar procesele au ajuns și la Curtea Europeană de Justiție și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului care au dat sentințe împotriva României, obligând statul român să dea bani înapoi. Deci spuneți în ce țară trăim? deși justiția tot obligă statul să dea înapoi banii oamenilor și deși statul a ajuns să nu mai câștige nimic din taxa asta de fapt statul român tot continuă cu taxa asta, schimbându-i din când în când. numele ca să păcălească pe cine? Pe cine să păcălească? Deci sunt toate argumentele să renunțe la ea. Nu poate să mai ia bani, pierde ce are de pierdut, oamenii câștigă procese, Dumnezeu dar statul tot insistă. E, nu se termină toată povestea. Cum ziceam, Curtea Europeană de Justiție a obligat statul să dea bani înapoi oamenilor pe taxa auto. Ce a făcut guvernul? S-a supus, evident, că n-are încotrof. Suntem parte din Uniunea europeană și da. Dar a făcut o șmecherie, că nu s-a putut abține. A bine, dăm bani înapoi, dar în 5 ani, în 10 tranșe, așa cu țărita. Adică să mai ciupească un pic de la oameni, mă, ce idee să banii un pic. Da, să mai tragă de da. timp, să mai folosească bani. Poate moare ăla și nu mai cere bani. Poate uită, poate se scârbește, poate pleacă, poate nu mai e nevoie. Poate poate ceva să, să mai ciupim un pic de bănuți de la cetățean. Bă, nervezi în continuare, adică nu se poate. Totuși statul ăsta ar trebui să lucreze în interesul cetățenilor, nu împotriva lor. E, Curtea Europeană a dat o nouă decizie zilele trecute, pe 30 iunie, în care a spus că statul trebuie să dea toți banii înapoi odată cetățenilor, nu în tranșe, că i-a luat odată de la oameni, nu un tranșe, adică de bun simț. Adică vedeți cum e cum e țara asta? În România, statul român pe care noi îl plătim și care ar trebui să ne apere nou interesele, e împotriva noastră. Ne ciupește, ne fură, nu știu ce. Și e unul undeva la Strasburg sau prin Europa care face dreptate în țara noastră, de fapt. Sunt unii în altă țară care ne fac dreptate nouă în țară pentru că nu te poți baza pe statul român. Zi, zi, zi, nu, încercam să formulez acum o chestie Știi că dacă, da. dacă statul român Exact ca în situația asta Decide de multe ori că trebuie să-ți dea niște bani înapoi Preferă de multe ori Să spună lasă că oricum urmează să mai plătești tu niște lucruri Și da. de acolo Dar știu că mi s-a întâmplat odată Aveam de plătit niște taxe vă mă rog, pe venituri pe ceva în urmă cu mai mulți ani Și m-am dus la ANAF Pe vremea ei zicea fisc Și am, au făcut aia calculul Și zice, domnul Petreanu, zice Aveți de dat și aveți și de luat Aha, interesant. Și cum e? Păi zice, se cam compensează, mi-a zis n-am să uit toată viața. M-am uitat la el, în minte, cum adică, voi se cam compensează? Păi statul român, dacă ești dator un leu, Mamă, te execută dacă da, te plăcează conturi. Sigur. Iti... Asta în cazul în care nu ești politician, negoiță, care are de dat nu știu câte zeci de milioane, apoi ai lasă în pace. Bă, da dacă ești un cetățean obișnuit și ai de plată un leu, te-ai executat. Și în C zic, cum anică se cam compensează, adică, haide să vedem, am de luat sau de dat? Că aș vrea să fim chit să ne <sus> oftează la calculează, zice, aveți de luat. Ah, Ce bine, <laughs> cât am de luat? Zic. Era pe vremea cu lei vechi. Păi zice 1.430 și ceva Eu de mii de, nici de pulsa, lei. nici puțin. Da, zic, păi, dați mi banii. Auziți, că ca să vă luați banii, trebuie să faceți o cerere, un dosar, un nu știu ce. Nu vreți să. mai... Haideți să vă trimitem noi o scrisoare acasă. Băi, n-am mai primit niciodată, au trecut 10 ani de atunci. Niciodată n-am mai primit o scrisoare că aveam de luat bani de la E o scrisoare pierdută. Da, e o scrisoare pierdută. Bun, ca să închei cu povestea asta cu taxa auto, care acum, cum am zis, se cheamă timbru de mediu și statul pierde bani din asta, dar noi dăm în ștecată, În fine, te-ai așteptat ca după tot haloi ăsta. Și toate nedreptățile astea, dacă tot nu mai câștigă nimic, ba chiar trebuie să dea bani înapoi, statul să renunțe în sfârșit la tax auto, nu? Sub orice nume ar fi aplicată. Adică zău, ajunge o măciucă la un car cu ale, n-a mers, gata, terminați. Să-o din 2007, n-a funcționat. Renunțați, frate, la ea, că ne puneți pe drum, vă bate joc, oricum pierdeți toate procesele. Gata, terminați. Ce să vezi? citat din uh, cit, uite, uh, ministrul mediului, doamna Cristina Pașca Palmer, citată ieri de agenția News.ro. Lucrăm, zice doamna Palmer, la o nouă variantă de taxă de timbru. Bă, să nu nebunești! Deci lucrăm la o nouă variantă de taxă de timbru. Avem un grup de lucru și sper că până în toamnă când reintrăm în activitate intensă pe domeniul acesta să venim cu o variantă care sper să fie mai echitabilă pentru toată lumea. Bă, dar mai echitabil. Doamne. Bă, ești nebun pe bune? Mai echitabil e să vă potoliți o dată potoliți-vă că nu mai putem ce naiba. Veșteptarea! Cu Petreanu și George Zafiu. La Europa vem. în drive, 8 și 20 de minute, nu uitați de semnalul de concurs, el vă poate aduce și în această dimineață o vacanță la Mare, pentru că ocupăm Marea și apropo de ocupat, colegii noștri lucrează fix în aceste momente la deschid plaja Europa FM dintre Venus și Saturn, deși e multă lume acolo pe care o salutăm pentru că asistă la pregătirile noastre. La sfârșitul acestei săptămâni avem pregătite și alte surprize pentru voi. Bun, până la Europa FM Live pe plajă, ascultăm pe Proconsul cum mi-ai luat inima și ne pregătim de turul Bom aí.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 reține bilca preț bun sistem complet pentru acoperiș 9 m2 și peste 10 de ani tot la fel va arăta. bilca pentru detalii și oferte intră pe bilca.ro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 Care. Weekend Smiley la Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine În această săptămână în Europa Top Hit Locul 3 <fie> Locul 2 <fie> Locul 1 Sper că ești fericit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 Nici măcar o mai întreba Proconsul, mi a luat inima, Proconsul, vin și ei la Live pe plajă în seara de sâmbătă, pe 30 iulie, cu voltaj, Delia Vank, Carla's Dreams și Andra. Dacă știți parola de astăzi, poate luați o vacanță către mare în câteva minute sau 10 de minute, 8 și 32 de minute acum. Turul României la Europa FM Musulmani din România, cam sută de mii, cred, alături de cei peste un miliard de musulmani din întreaga lume sărbătoresc de astăzi, Ramazan Bayramul, Marea sărbătoare vine după o lună de post, numită și luna fericirii și iertării, timp în care musulmani s-au obținut de la mâncat și băut, de la răsăritul până la pusul soarelui. De astăzi însă începe petrecerea, iar printre cei care se bucură de distracție și respectă obiceiurile tradiționale este și colega noastră de la Constanța, Feri Predescu. Feri, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bună ce dimineața, trebui, da. Ce ar trebui sunt să spunem? Ar trebui să spunem ramazam, Barac sau cum? Ramazam, bă, eram fericit să vorbim în limba română, dar vă spun eu mai încolo care sunt urările. M-a am da da, Vreau da să vă spun că... La fel ca și voi, creștinii ortodoxi sau catolici. Mă rog, musulmanii din România au astăzi zi liberă de la guvern, să o, știți. ce tare, o, Deci te plătim suplimentar că ai intrat în direct. <laughs> da, zi, zi Ramadan Ramazan mai era mulține, trei zile și trei nopți timp în care noi ne vedem cu rudele, copiii merg la colinde și după ce Sărut mâna gazdelor, a vâșnicilor sau a rudelor mai mari, ducându o apoi la frunte, primesc dulciuri și că bani, pentru că asta este moda și la voi și la noi. La familiile de musulmani este agitație mare, astăzi, la primele ore ale dimineții, bărbații sunt deja la slujba de la Jamie, acasă femeile îi așteaptă cu masa pusă. Este vară și bucățile sunt mai uși, bucatele sunt mai ușoare, salmalele din foi de vită din acelea mici, mici, mici, stropite cu iaurt, cușcuști, ă, carne de vită, ciorbele gustoase, pilafuri, dar mai ales, mai ales dulciuri. Pentru ah, că, că ramadan bairamul se mai numește și șecher bairam, adică bairamul dulce și dacă aveți uh, poftă, mergeți oriunde uh, trăiesc comunități de musulmani și veți fi serviți garantat cu sirop uh, rece și foarte, foarte dulce sau cu șerbet, dar cu mai ales cu baclavale, sarayli, rahat, uh, halbiță, plăcintă cu brânză dulce, acadele, fructe glasate și tot ce doriți voi, vă dați seama, Dulciul uh, Orient este sărbătoarea pe care nu o poți gusta până la final, adică nu te poți bucura de aia, dacă nu te împaci cu cu care te ești certat, să nu ți priește, așa este tradiția. În, în Dobrogea trăiesc cam 60.000 de musulmani turci și tătari, așa că șeful cultului musulman din România, muftiul Yusuf Murat împreună cu ambasadorul Republicii Turcia la București sunt prezenți la Constanța acum la slujba de dimineață, dar și la petrecerile de peste zi și acum cu urările Așadar, vă spuneam, se spune Ramazan Bairam Fericit, sau în limba turcă, Ramazan Bairam Nâș, Hairlu Vemubare polsun. Eu vă spun în limba da, tătare, da, da, pentru, voi, pentru că, că, că, sunt, <laughs> că sunt tătăroică. Se spune Ramazan Bairam Kairl Bolsun. Kairl Bolsun? Bolsun, da. Kairl Bolsun, a? Ramazan Bairam Kairl Bolsun, bun. Bolsun, da. Și să știți că știu și în limba arabă, deși nu cunosc limba... Ei, dar altă barac. Apropo de ce spuneai tu la început. Aha, foarte tare. Așa bravo. Dar noi suntem însăbătoare, toate cele bune vă doresc de aici, din Dobrogea Distracție plăcută, mulțumim Feria. Acum am dat da, și că... Ramazan Bairam. Cairlu Bolson. Bolson. Mi-e întreb în Asta... Ramazan Bairam de-a acasă casa sa, de fiecare zi. Știi, trebuie ce? să țină o chestie de genul acesta. Deși. Că mănânci până se face rog. Da, când eram puști, am tot mers la Bairamur de stânga. Auză, da? Da, la Bairamur. Da. Auză, Nu vreți să mergem astăzi la un restaurant turces sau orăbesc? Să Ei, vedem. Luca și-ar arunca să vinci mai devreme, ca să o pe Ferri. Da, a zis că nu mai zic, poate. Hai, lasă-mă acum. Nu mai pot. Ne nu e fumita. Deci... Mulțumim! <laughs> Mulțumim, Ferri! La Europa IVM!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 Și 39 de minute, acum, uite, sunt un, un pic confuz, nu știu dacă o să ne dăm cu Hidro în București sau cu cornulețele? Cu bărcuțele. Cu bărcuțele o să ne dăm, nu? Cu bărcuțe cu plutură. Să vorbim de bărcuțe și de hidro Biciclete imediat, însă ocupăm Marea Vara asta. Vlad, mi-au spus Colegii mei care sunt la mare acum între Venus și Saturn Pe plaja unde are loc tradiționalul Concert Europa FM Live pe plajă Că se montează deja umbreluțe, păhăruțe, Pahăruțe. salteluțe și așa mai departe pe plaja Europa FM, unde e deja foarte multă lume și uh, cei de acolo ne pot asculta, îi salutăm și ne bucurăm, uh, sper eu să ne întâlnim cât mai curând. Cristina e cu noi, ne-a sunat la 0372069599. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Cristina? Bine e, ești În mașină mm -hmm. În mașină cu familia Aha. Unde ești? Din ce oraș ești? Din București Din București și Dacă ce... tot ești știm mașină da. Și știi parola Eu zic să virați direct spre Nu spre autostradă Că e blocată autostradă Deși sensul spre mare funcționează Ia spune Care e parola de azi? Uh, Carlas Dream Carlas Dreams. E bine Pleci la mare, Cristina Mulțumesc, Mar. Cu cine pleci? Uh, cu familia. Nai ai de ales, că ești cu familia mașină. <laughs> ești cu da. speaker? <laughs> uh, nu, nu sunt speaker. Bine, poți să spui că ai pierdut. <laughs> uh, nu, -am pierdut, început, ja, Bine, Cristina, felicitări, pleci la mare pentru că vara asta ocupăm marea și în deșteptarea dăm în fiecare dimineață o vacanță la mare. În fiecare zi se întâmplă asta. După 10:00 aflați parola zilei și a doua zi în dacă sunteți primul care sunați la 0372069599, ne luați uh, vacanța. 8:41 de minute. Vine imediat Radio Voting, nu?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 aglomerat, casa mea este beton, dar nu la figurat. Cu a descrisor, n-a descrisori când o desfac. doar mi amintește să aici, am ce-a consumat No, năs, no, no, no. Și simți că nu mai poți să stai. No, no. Ceva din tine, spune hai. Ha, și am să plec doar eu cu tine Undeva să nu ne știe nimeni Fără griji și fără ate Urcă trenul meu de noapte Și am să plec doar eu cu tine Unde nu o să ne găsească nimeni Fără griji și fără ate Urcă trenul meu de noapte te buce de Că trenul ăsta n-are gare Circulă cu țară, mai ales pe timp de bară Urcă și înțelepții și băieții fără școală Care toate clasele, dar nare are clasa socială glomrat oh, oh, oh. aclomerat <tiută> no, Și soarele-a plăcat Că n-am mai locuri de barcat Și am să plec și eu, că întotdeauna l-am urmat Sunt lumine, se trimul, chiar și atunci când e sărat no, no, no.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 Pur că tre meu de noapte duce de parte Ca v vântu ca gându și nevă acolo unde spune stau o mâtulăta. Spre soare, spre stele, și dacă o să picam ne i agățăm de ele Că vădori în Univers Când la toată semn Si nu mai înțelegem, nu știm ce să alegem Dar nu va mai conta. Le voi lăsa în urma mea Am să plec care eu tine Unde va să nesti în Nine fără îngriji și fără rate Or în trenul meu de înfate Si am să plec pariu eu tine Undeva să nu ne știe nimeni, fără gri și fără rate, urcă în trenul meu de napte și azi că ne încutire, unde noastră să ne găsească nimeni, fără grizi și fără rate, urcă în trenul meu de naapte, duce parte Noapte la Europa FM, peste noapte Primăria Capitalei face investiții Da, bărcuțe și hidrobiciclete de 1,8 milioane de lei. Nu e nevoie de hidrobiciclete și de bărcuțe în București, mm. pentru că la fiecare ploaie sunt piste pentru hidrobiciclete sunt gata făcute. Și e de... Da, deja deci dacă piste pentru biciclete de-abia urmează să fie făcute, pentru hidrobiciclete se fac automat pe străzi la fiecare ploaie. O să și ieșim cu hidrobiciclete. Da. De la cine vor fi cumpărate bărcuțele hidrobicicletele? De 1,8 milioane de lei. De la o firmă care distribuie cornuri și mere în școli. Și care are sediul în voluntari. A, e. Ce interesant, în voluntari, de unde vine și doamna Firă. Când a fost atribuit contractul? Pe 29 iunie. Câte firme au participat la licitație? Lasă-mă să ghicez, lasă-mă. Una. Singură. Una singură. Care a și... Până acum această firmă distribuia cornuri și mere în școlile din județele Ialumița, Telorman, și El în normal. sectoarele 2 și 3 din capitală, scrie hotnews.ro și alte produse alimentare în mai multe spitale din București și unități militare. A, firma asta are zeci și zeci de contracte cu statul dar acum s-ar specializat și nu mai vinde de bărcuțe. Da, facem bărcuțe cu umplutură. Da, <laughs> cred că se pot cumpăra și armata, poate cumpăra soldăței de la. <laughs> da și da, din cele de cele 1,1 milioane de lei municipalitatea ar urma să achiziționeze două puncte citez 32 de echipamente de windsurfing. Ma. Să faci windsurfing pe lac. Uh, 30 de echipamente de kitesurfing. Asta-i plăcerea lui mazaret. Da, Bă, asta se face la ocean în general. Sau la, la mare, nu? E mai greu să faci kitesurfing pe herestru și pe floresca, numai dacă e furtună. <laughs> 20 de caiace cu un loc. Single. 20 de caiace cu două locuri. Double. Da, unul în spatele celuilalt. 50 de bărcuțe, 50 de hidrobiciclete, 8 turnuri pentru salvamari și echipamentul necesar pentru intervenții, 72 de biciclete și un vaporaj turistic. Minunat. Achiziția în cadrul proiectului de amenajare a unui circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei. Proiect ce trebuia realizat inițial pe fonduri europene. Ce face uh, firma asta ca să încheiem? Firma are ca obiect de activitate fabricarea pâinii prăjiturilor și a produselor pe de tiserie. Dar acum vinde caiace și bărcuțe și un vaporaș. Are doi angajați, firma asta. În 2015 a avut o cifră de afaceri de 4 milioane și ceva și profit net de 20.000 de lei. Și încă un lucru foarte interesant, potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe, firma are sediul în orașul Voluntari este deținută de o doamnă pe care o cheamă Zimbreșteanu, care are 25% dintre acțiuni, și de către o altă doamnă pe care o cheamă Adriana Pandele. Ups! Cu 75% dintre acțiuni, care e și administratorul firmei. Văi, ce întâmplare! De asigur, pe primarul orașului voluntar îl cheamă Pandele, care e căsătorit cu doamna Afira, care este primarul al Bucureștiului, dar eu cred că este pur și simplu o coincidență. Adică sunt o grămadă de pandele în lumea asta. Nu se poate. Nu cred că e posibil să aibă vreo legătură. Niciunul. N-ar avea cum. Nu. De decât, decât dacă fac gogoși și le vând nou. Mă gândesc. Nu știu. Fiind de patiserie. 8 și 48. Bab, bap. Hai că se potrivește.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 Mr. Frisky. Bop, bop, close the shop. Big eyes on the rocks. Bop, bop, bop, bop. Bop, bop, bop, bop. Bop, bop, close the shop. Big eyes on the rocks. Bop, bop, bop, bop. Bop, bop, bop, bop. Wake up, it's time to land. Everything, throw the juices treat. in. Mix it up till it's bubbling. Now you're tripping up the good. good. Get you rockin' like an animal.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 The war, Mr. Officer, I don't know nothing that is a truth. Aye, aye. FM de minute. Gadget News la Europa FM. Am văzut o chestie grozavă pe site-ul 0100.ro, un sistem inteligent de sincronizare a semafoarelor într-un orășel holandez, un sistem prin care semaforul e mai mereu verde. Au, wow. cum așa? Da e foarte interesant. Deci pentru orăș... un fel de fălțiceni olandez, cam așa, așa. Ar fi când am citit asta, m-a pufnit râsul. Cum adică mă mereu pe verde, ci cu mașințe bușitoare? Sau... Bun, chestia e cu adevărat inteligentă. Sistemul ăsta de semaforizare integrată coordonează traficul auto și cel al bicicliștilor. Două particularități, senzori în asfalt și timp foarte scurți de schimbarea luminii semaforului. Asta deci foarte scurți. Se pată în asfalt în, drum, da. în prima fază. Bun, în esență e așa. Biciclistul se apropie de semafor, senzorul îl simte cu 25 de metri înainte și dacă nu e trafic auto, îi schimbă semaforul pe verde. Câteva secunde, cât să treacă, după care se mută din nou pe verde pentru mașini. Au mereu prioritatea autobuzele, mai ales dacă sunt cumva în întârziere. Dacă e o coloană de vehicule, de mașini la semafor, sistemul știe și lasă toată coloana să treacă, dacă e posibil, ca să decongestioneze traficul. Lumina semaforelor se schimbă imediat după ce trece vehiculul, deci practic nu sunt timp morți. Adică se măsoară, se a trecut ultimul zang, s-a schimbat imediat semaforul ca să-i lase pe ceilalți să treacă, sunt adică stă și câte 3 secunde. Stă pe verde, trece, pac, s-a pus înapoi pe roșu. Crezi e că super apucă, mișto. Crezi că să se schimbă în verde până îl și șoferul din București? Eu nu <laughs> cred că, nu cred că da. funcționează. Foarte Asta funcționat. este un sistem, nu e chiar un gadget, dar mi-ar plăcea foarte mult să există. Nu știu dacă funcționează într-o capitală, adică într-un oraș atât de aglomerat ca Bucureștiul, Mare, dar pentru orașe mici arată senzațional și totul este foarte fluid așa și se schimbă în permanență semaforă în funcție de cine are nevoie de verde momentul ăla. Știri la Europa FM și Radio Voting după...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 valurile de reduceri de până la 40% la articolele textile din Carrefour începând cu 30 iunie. Numai între 3 și 5 iulie ai până la 40% reducere la lenjeriile de pat text. Urmărește perioadele de reducere și pentru celelalte categorii. Carrefour. Pentru o viață mai bună.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 Tiberiu Dolnicianu, bronz mondial, acum în atac și fandează și... Cosmin Baraban, n a ratat niciun meci de scrim în viața lui, ține povnii sportivului nostru și dintr-o dată smucește perna! Incredibil!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 ietora no bună dimineața la Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Manu. Bine te-am regăsit George. Bună dimineața tuturor. Astăzi sunt anunțate ploi doar pe arii restrânse în Carpații meridionali și orientali, în Oltenia și în nordul Munteniei, posibil izolat și în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi între 21 și 30 de grade cu 28 în București. Acum în capitală sunt 21 de grade Celsius. Rezultatele finale la evaluarea națională după contestații vor fi afișate astăzi la școli și pe site-ul evaluare.edu.ro. Între 8 și 12 iulie absolvenții clasei a 8 -a vor completa opțiunile în fișele de înscriere, iar pe 20 iulie liceele, școlile și ministerul vor afișa listele cu elevii repartizați. La 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România va avea un nou proiect de țară pentru viitorul ei în blocul comunitar. Subiectul a fost discutat la Cotroceni, cu premierul, guvernatorul BNR și cu liderii partidelor. Claus Iohannis a anunțat la finalul discuțiilor că acest proiect va fi elaborat de un grup de lucru constituit la nivelul președinției și că se bazează pe consensul tuturor liderilor politici. Toți liderii politici și-au asumat acest proiect. Un astfel de proiect de țară poate să devină funcțional numai în situația în care este adoptat, aprobat, Susținut consensual vom elabora împreună acest proiect de țară care va ghida mersul României pentru viitorul mediu și lung în Uniunea Europeană. Vom stabili care este locul României, rolul și nivelul de ambiție al României în Uniunea Europeană. Proiectul de țară va avea două componente, una economică, iar cealaltă despre România în Uniunea Europeană. Strategia de dezvoltare economică pe care guvernul o lansează astăzi în dezbatere publică va fi o bază de pornire a discuțiilor despre proiectul de țară, a anunțat Dacian Cioloș strategia de dezvoltare economică pe termen mediu și pe termen lung, va fi parte componentă a acestui proiect de țară. Sau altfel spus, acest proiect de țară va avea și o componentă economică. Ceea ce noi am propus este ca discuția pe această componentă economică să pornească de la acest document pe care noi îl vom supune dezbaterii publice. Deci, practic, guvernul va pune la dispoziție ceea ce a lucrat până acum, iar partidele politice împreună cu societatea civilă, cu mediul economic, vor avea o bază de plecarea acestei discuții. Starea de sănătate a regelui Mihai se deteriorează pe zi ce trece. Anunțul a fost făcut de principele Radu în timpul unui eveniment organizat la Palatul Elisabeta. Interesat de actualitate, regele Mihai citește presa și corespondența partea bună a lucrurilor este că nu există niciun motiv de îngrijorare imediată în sensul că organismul funcționează dar la fiecare săptămână și luna care trece este din ce în ce mai fragil și din ce în ce mai în nevoie de a fi ajutat. Este doar o foarte tristă scădere a puterilor fără să fie în mod special ceva îngrijorător acum. Majestatea sa citește scrisorile pe care le primește, uneori cere ca la un anume lucru să se răspundă sau nu, citește Știrile, a vorbit de ziua mea la telefon, pur și simplu i-am auzit glasul pe 7 iunie. Din acest punct de vedere, suntem cu toții foarte bucuroși că nu s-a primit încă niciun telefon cu o veste proastă. Marea Britanie nu va părăsi Uniunea Europeană în următorii cinci ani de teamă că multe companii se vor muta în țări din spațiul comunitar, consideră ministrul austriac al finanțelor Hans-Jörg Schelling. Amintim, ministrul britanic de finanțe George Osborne și-a propus să reducă impozitul pentru companii de la 20% la 15% într-un efort de a păstra investițiile în Marea Britanie. Manuela, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Luca Bastia dimineața. Simona Halep a jucat de la ora 15 cu Angelique Kerber în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon. Cel mai interesant meci al rundei, între numărul 5 și numărul 4 WTA, a fost programat primul pe arena centrală de la All England Club. Halep o conduce cu 3 la 1 la meciuri directe pe Kerber, dar l-a pierdut pe ultimul în aprilie, în cadrul întâlnirii de FedCAP România-Germania. că este câștigătoarea open-ului Australiei și nu a cedat încă niciun set pe Iarva Londoneză la actuala ediție. Simona a trecut în optim de. American ca Madison a închis după ce a pierdut primul set la tiebreak, dar le-a câștigat pe următoarele cu 6-4, 6-3. Ea spune că se simte foarte bine și este fericită că nu trebuie să se mai gândească la accidentare. Astfel că speră să ajungă în penultimul act. Dacă o va învinge și pe Kerber, Simona Halep va juca în semifinale cu câștigătoarea meciului dintre Venus Williams și Iaroslava Șvedova. Mulțumim Luca Bastia pentru știrile de sport. Interesant e că uite, Dominica Cibulková are o problemă, deși e în sferturi dacă nu mă înșel. Dacă ajunge în finală la Wimbledon, pentru finala de sâmbătă, nu știu dacă poate juca. De ce? Pentru că se marită. Ce-a programată a... nunta? Ce a programat nunta sâmbătă, necrezând că va ajunge atât de departe la Wimbledon. Hmm, oare ce o să aleagă? Eu îi doresc să ajungă în finală, să-i dăm da. băiatului o șansă! Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine! Calvin Harris, How Deep is Your Love? La Europa FM 9 minute. Ascultați deșteptarea și, așa cum vă promitam încă de ieri, toată luna iulie vom avea radio voting. În deșteptarea imediat după ora 9. Astăzi avem o melodie specială. O experiență unică. Da. Că nu lansat... se va repeta. Înțeleg că a fost lansată melodia oficială a Olimpiadei de la Rio de Janeiro. Da. Alma e corasau. Wow. Corasau cred că e inimă, nu? Și Alma e suflet. Suflet da. și inimă Presupun că este o menutie romă. Trup și suflet M-ar veni într-o adaptare Nu Că la noi e cu trup și suflet Nu, nu e nicio adaptare Este pe suflet și inimă nu, nu se simte foarte bine trup Nu e cea mai bună suflet. formă, dar eu sunt pentru trup și suflet O revistă, mă, pe vremuri <laughs> Trup și suflet <laughs> da. Um, da, este nu, o melodie romantică Frumoasă da, Și cine o cântă? cântă? <laughs> nu, că sunt portughezi Cântăm braziliană Cine? <laughs> Înțeleg că niște rapperi <laughs> O să vedem. Starul de samba, nu știu cum. Samba, samba, si trabajo, no. Deci o să ascultăm piesa asta, care Așa. este imnul Olimpiadei și o să vă întrebăm dacă vă place sau nu. Eu cred că nu o să fie decât voturi pentru. Rămâneți cu noi, imediat ascultăm piesa și vă invităm să sunați la 037206 ca să votați.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 În 94 eram singuri. Acum suntem cei mai buni, chiar și la oferte. Cumpără în luna iunie o acoperiș Lindab și primești cadou un balansoar. Detalii pe lindab.ro. Lindab, de viitor.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 Încorporează inovația Whirlpool în casa ta și gătește mai mult și mai ușor! La EMAG ai până la 25% reducere la încorporabilele Whirlpool din promoție. Comandă de pe EMAG, cuptor electric încorporabil Whirlpool cu autocurățare pirolitică, control touch și capacitate extinsă de 73 litri la 1799 lei. Whirlpool. Sensing the difference.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 9 și 18 minute, ascultați Europa FM și deșteptarea Spuneam că avem melodia oficială Olimpiadei de la Rio de Janeiro Alma E Corasau se numește, nu? Așa credem, nu da nu cine cântă Starul samba Tiachinho, Așa. și reperul Prohota Asta sunt fel de cabron de-al lor Toyota Prohota, Projota Cum da. se citește J în portughez? În braziliană, cum se citește J? J Bine, Projota Atunci, atunci Projota îl cheamă Are nume de moldovean așa Păi, <gri> și piesa e, e Așa? E super funny Da Videoclip Lansat uh, Acum câteva zile Se aduce un omagiu și olimpicilor Braziliei Este himnu olimpiadei Asta frumos Așa cum știți La campionatul mondial Se lansează La campionatul mondial de fotbal uh -huh. Se lansează Cum a fost Shakira Cu Waka Waka Da de piese. Hai să vedem dacă Gianana, Nini, nu? intră în zona aia, uh, a pieselor bune de da. la uh, Pff, competițiile mari. Trebuie să fie foarte tare piesa asta și noi o să vă întrebăm dacă vă place sau nu și dacă vreți să o ascultați zilnic, o bagă Zaf în playlist. Asta e tu. Dacă dați 20 de Separate. voturi pozitive, da. timp de trei zile la rând. <laughs> Bine, dacă alungem la... Dacă ajungem, numai 19. <laughs> da, piesa de la Olimpiadă, Alma Ecorasao, o să o ascultăm. 0372 069 599. Vă place sau nu, sunați, ne avem Radio Voting azi. Sem o suor o valor da conquista permanece em vão Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer E a sua hora vai chegar Agora é pra valer O um mundo novo só de gente boa Esse é o meu lugar é. Não nasci ontem não. não Sigo nessa missão E assim eu vou chegar Fazer acontecer Lutar e conter Tenho a fé para caminhar E assim eu sou Dia um coração A vida não é brincadeira, não marco rouper Eu cheguei para ficar uh -huh. Acredito que tudo tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar Pois errar, faz parte, evoluir é arte Basta acreditar, depende de você do um mundo novo, só de gente Esse é o meu lugar Não nasci ontem não Sigo nessa missão E assim eu vou chegar Fazer acontecer Lutar e conquistar Mantenho a fé para caminhar E assim eu vou Tia uma coisa Fazer acontecer Să zic, eu nu sunt uh, <fie> sunt impresionat așa, <fie> un pic noi de, -asta. Frate, de unde să știi de unde sare ia. 032069599. Hai să vedem cine ce și cum. Marius ne-a sunat la 0372069599. Bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața și voștrii. Salut! voștri. Este foarte bună. bună? bună bine! mai ales că am un fund sub bufla de 400 de vot în propagande și are. Ah, deci, ce tare. Mă, deci am luat un vot cu da, ce bun. Mersi frumos. Sunt că încurgămiți da? da. am și eu, rog. Am bușigat un tricou la voi, v-a da. să mi vedeți da. un premiu, dar cu o condiție, să vin și eu un studio, să facem o poză cu voi Cu mare plăcere, dar când așteptăm? Poți să vii în studio mă și fără mă. condiții, să știi, adică. Da. Auzi, da, a da, venit totuși cu ceva pe tine, adică era să <laughs> la început zap, am crezut că zice, poți să vii și fără tricou pe tine, dar nu. Da. da. Bine, mulțumim, Uh, Marius, pentru că ai fost în direct cu noi. Uh, Doru, bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Doru? Ce să fac? Am așteptat cu nerăbdare să se încheie cât mai repede piesa, <laughs> pentru că m-a înervat peste măsură. <laughs> Un nu hotărât. Ah, ești pricinos, de ce? Am înțeles. Mulțumim are mult, Doru. Uh, Elena e cu noi. Bună Ia. dimineața! Bună Bună Cum nu! Uh. Eu nu hotărât da. din partea elenei, adică... Aha. George, bună dimineața! Salut! Bună, bună dimineața! Aha, bună! O melodie exotică, o mare dat pentru o melodie. Ce tare! Doi-doi! E o, foarte drăguț, îți mulțumim tare mult! uite și pe Florin cu noi, bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor! Parcă aș fi vrut un picuț mai, rimna, mai ri... Ritmată. mai rim... Ritmată! Rim... Ritmată. Un ritm, da. ritm. la cum să fie puțin cu mai, Deci, puțin mai veselă pentru jocurile de vară. Mai veselă și mai. <coughs> și mai ritmată. Asta ia bravo. bravo, bravo, bravo! Vezi Spiritul olimpic, frate! Nu te lăsa, nu te lăsa, bravo, bravo. De ce îți rău? Nu te deci, las a? și tot nu. Nu, Am <coughs> înțeles, nu. Bine. Florin, bună dimineața! Salut, Florine! Hai, noroc! Ia zine, ți a plăcut sau nu? E, e fain! E fain, 3-3 Oamenii sunt foarte politicoși au Viorica, ești cu noi? Bună dimineața Bună Viorica? Bună dimineața, execrabilă Mersi Eu aștept un telefon să spună Terminați cu manelele astea pe 0372069599 Veronica, bună dimineața Bună dimineața, o piesă frumoasă de vară Da. vară 4-4 Bine că nu era olimpiada de iarnă, știi? Ce am fi făcut? Ana, bună dimineața Bună dimineața, băieți! și pare tare rău că nu pot să votez de vreo 19 ori cu NU! NU! Deci dacă n-aș putut închide radioa și Hai, din nu-l închide, nu-l închide! NU! Venim noi cu o propunere a, de imn imediat. A. Stați să vedeți. Bine, Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Varză piesa Multumim! <laughs> Ce varză. Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Uh, mulțumim! Cu plăcere! Leu? Leuțu? Leu, leu, da! Hai, Leuțu, leu -le, zine. Zi o mare, o mare, o mare. Da, am înțeles, am înțeles. De ce nu? O nu mare. ok. Am înțeles. mulțumim, Calin. Bună dimineața. Cred că am fost aproape, Bun da. Dimineața. Salut. Te ascultăm. Vă ascult în fiecare zi și nu vreau să mă fac să schimb canalul. Hai, mă, că ne distrăm și noi. Practic asta am vrut să facem în Îți place foarte tare, Da, îmi place de multe ori nu. Mulțumim, Calin. Adrian ești cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, de toată bula Au fost oh, <laughs> bine aia. Eu o să-l trec totuși cu nu <laughs> Hai mă, Adrian, ce naiba Hai mă, nu, nu fiți așa, așa mă, vorbiți Bucurent, da, bună dimineața ascultă copiii Da, bună dimineața Prefer sunt țarii Zica <laughs> Prinț, prefer în țarii. Bun. Marius, bună dimineața <laughs> Bună dimineața de la Constanța. Vă deranjez, aveți o mică problemă. Releul pentru Constanța, pentru Europa, FM nu funcționează. Îmi pare foarte rău, asta trebuie să vă anunț acum. Mulțumim tare mult, o să da. încercăm okay. să-l okay. să reparăm. uite că mai aflăm lucruri. Ion, da. bună dimineața! Bună dimineața! Salut, bun. bun. Foarte, da. bună. Bună. foarte bună! Foarte bună! m-am luat 5 voturi, da. Alexandra, bună dimineața! Bună dimineața! Îți place? Îți place? Okay. Perfect. Da, da. Și ghița cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Trebuie mai repede Chichi Girls! <laughs> Ghița e foarte vesel dimineața. Da. Cât 11, 11, 11 împotrivă și 6 pentru. Hai mă, să ne oprim. Păi da, totuși... Păi, bune, dacă stai să te gândești... Acum, cinstit, mie nu mi-a plăcut deloc piesa asta. Și mă întreb... Mă, parcă... Vrem mult mai erau piese mai ascultabile așa. Da, uite, eu cu Luca venim acum cu o propunere da. De in poate schimbăm imnul La Olimpiada asta, fii atent Cred că vă aduceți aminte de asta nu! E imposibil să nu vă duceți aminte De Gustavo Lima, balada eu Hai, mâin, mânuțele sus Vine, n-a fi ca Que e faça a festa, me liga mais tarde, vou adorar vão nessa gata, me liga, mas tá embalada Quero que te consegue, na madrugada até o sou gata me liga, mas Quero te consegui, na madrugada que hoje vai rolar o mai voce che che che che che che che vai gola luchet cet cet cet ce, cet cet cet cet ce, ce, cet cet cet ce, cet cet cet cet cet cet cet ce, ce, ce, ce, balada, quero curtir com você na madrugada dançar bolar até o sol raiar Gata, me liga mas tarde balada. tem balada dentro da Lima, até de madrugada dançar bolar que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê e você querer tchê che che che Me liga, mas tá sem balada, quero curtir com na madrugada, dança, colar. Até o chão aí, gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com na madrugada, dança, cola. Que hoje vai rolar o tchê, Gustavo Lima! Balada! Balada! Nu mai era si e cu E Nossa, nu stiu ce. Fii atent că mai, -o, mai era multe! Nossa! Ah, era. Nossa! Assim você me mata. pe... Aici si te Aici Aici si pe... Aici Público ai, lá. Se, eu Brisco, ai, ai, se eu te pego Lucas, eu te pego Um sábado na... E comecei a falar Como é que é Vai. Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, tem tu na balada a galera começou a dançar e passou a menina mais linda como coragem e comecei a falar nossa nossa assim você me mata ai se eu te pe ai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 <laughs> Ce plăcere! Hai că acum ne-am activat cu... Ăsta da, da, da. sunt doar două din piesele care ar fi putut fi im pentru Olimpiada. Stai asta. că mai are domnul Zafiu. Nu, mai are La... Luca. Ia zi La Luca. La propunerea lui Lucas. Ia zi Luca. Rodia favorita lui Neymar. Uh... ceea cea cea de acum patru ani. Mauleu, cum e da. și piesa asta. Nu știi? Vlad, iată nu asta. Începe. Cum nu asta? Ba, asta, asta. Hai bă, băieți. Um... Nossa, é. Tá, eu quero tu, eu quero tu, eu quero tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tchau Balada doidinho pra viritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou, que se faz o tch-tca tchau. Perguntei o que é isso, ela disse: eu vou te ensinar. É uma dança sexual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu o tocante, já bombou. No nordeste, as minas fazem o no verão, vai pegar. Então faz o tchau tchatch, o Brasil inteiro vai cantar. Caz și eu quero eu eu quero eu eu quero eu căruță, eu eu quero tu. eu quero tu. eu quero Balada doidinho pra viritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou e disse: faz o tchau-tchá. Perguntei o que é isso. Ela disse: eu vou te ensinar. É uma dança sensual. Em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu o Tocantins já bombou. No Nordeste as minas fazem do verão vai pegar. Então faz o tchau, O Brasil inteiro vai cantar. Eu quero eu eu quero că, eu quero că, că, că, că, eu că, că, că, eu quero eu quero eu quero Look trebuie, trebuie să până până unde continuăm. Zapteslănțuit. Până sus mergem până sus. Mergem până sus până la capăt? pe continuă de știri, adică hai să ducem asta. stai așa ca am găsit ce varianta. clip. See you then. Nu stii asta? Bai! Ai, Movlad! Nu stiu! Hey. Danta cu duro, cu dono mama! Si <fie> ca sa vezi ce muzica buna aveau brazilienii până la inulasta. <fie> nu! <fie> nu! No! Aia, ah, acum ai adus aminte, nu? N-am <fie> ah, ca vine Olimpiada, mai o luna până atunci, le-ai Că ne am activat <laughs> și cum e a început să ne placă așa <laughs> ușor ușor când vedem despre ce este vorba... Am stabilit să facem și o pișină aici, să invităm ascultoarele. Astea sunt piese de petrecere la piscină vara. Dar și că am avut și noi o piesă care, din câte știu, a, f... a intrat noi foarte doi? greu pe radio, nu noi doi. Aha. A intrat foarte greu. Sper să nu greșesc dacă spun că a fost respinsă la concursul Eurovision. A greșit. Dar Dei, cei, de, de, de, cei de acolo de. de la televiziunea română au spus că nu are nicio șansă da. piesa asta. Păstrează ritmul! Tom Boxer, ăștia noștri, cu Fly Project și Anca Parghel. Fiți atenți! Brazil. cu Coanca Pargel și Fly Project Brazil s-a numit piesa asta Acum nu știu, spuneți-ne și voi la 1769 dacă să mai continuăm Sau nu așa, când noi putem să o ținem până o dimineață Bine, dacă nu vine Dinu să ne scoată din emisie cu muzica asta Dar 1769 dacă mai aveți și idei de piese de genul ăsta Sau dacă vă place sau nu, să știm Ca să ne oprim sau să mergem mai departe Am mai găsit o piesă, am mai să aminte de o piesă Zou? Da A, Lini, nu cred Samba du Brazil Ia piți atenți Olimpiada! Na! No. Levanta mai! MULȚUMIT Nos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo acaba cantando, todo mundo acaba bolando, dançando e rebolando sem parar. E quando sou 参加 Samba deja ne la aia mă inițial E mișto și, mi și asta, ce? Mult mai bună, a început să vină mesaje? uite că da. Cu ritmul ăsta nu mai lucrăm nimic Astăzi, just <laughs> dancing uh -huh. Și vin tot felul de uh, Propuneri, tranquila uh, Puteți continua întrena Piesa nouă de la Enrique, uite vezi, vezi, vezi? De Enrique. Falava de la Falava. Andra, până în septembrie Să mergem așa, DJ Sava cu Mișa Tenerife, avem multe variante Dar eu mi duc aminte de imnul campionatului Cera ce mondial în Italia? Copa del Mondo uh -huh. A avut el un timp în paralel în România Venise oh, revoluția Nu cred, nu cred da, așa da, da. <laughs> Și uite, numai așa s asculta. Băi băi, gata, tot o mai ascultam si terminau emisiunea că nu se mai poată. Dar am eu o știre cu muzica lui Mozart. Are efecte uimitoare asupra organismului, nu pot sa dau? Da, bine, bine da, da, mâine. mâine. Mozart, mâine. Era videoclipul tă -nchis tă -nchis seara la TVR. <laughs> Da, da, da, da, da, da, da, Când nu era în își permitea da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, mă mi faci să la Europa FM 9:52 de minute, ne roagă cineva să continuăm și mâine. <laughs> foarte multe mesaje vis-a-vis -vis de muzica din uh, ultima oră și dacă băgăm și Albatros, probabil, butuc. <laughs> <laughs> să închidem ora. Uh, mulțumim pentru emisiunea de astăzi, în sensul în care am fost foarte mulți și dacă ne-am auzit și pe plaja Europa FM, este pentru că avem colegi care lucrează deja acolo, au montat difuzoare, umbreluțe, bancuțe, șezlonghe lucruri de genul ăsta, Și un Dita mai studioul uh, din care veți avea parte de tot de surprize, începând de la din acest sfârșit de săptămână, de vineri mai exact. Da, avem timp să vă povestim. Dă aici? Da? Mai ai vreo piesă? Mai am ceva cu Mozart, concertul pe la Sinfonia la, 40. La... Dacă s-ar putea <laughs> să dai un pic de Sinfonia 40, te rog frumos!